Володимир Єворівський Марія з полином наприкінці століття Роман Видавництво «Фенікс», місто Київ, 2008 рік Читає Ольга Лях В англійського поета і художника XVIII століття Вільяма Блейка є гравюра Танока Альбіона Екстетична постать нагого молодого атлета голова якого між світлом і тьмою, а ноги між вогнем і холодом, мов би утілення нашого існування між небесами і земною юдоллю. Мені це завжди видавалося письменницькою долею. Сьогодні наукою уже встановлено наявність геологічних розламів, що проходять у земній корі на межі зіткнень суші й моря, гірських масивів, і велетенських рівнин. Це зона землетрусів, вулканів, цунамі, торнадо, зона життя і смерті, так само, як у своєрідному есхатологічному розламі, що знаменується для нас словами «рай» і «пекло». І завжди, відтоді, як було вимовлено слово у тих кризових, катастрофічних точках людського буття – Присутній свідок, письменник, художник. Його місце одвіку там. Там його пристрасті, його вміння. Там його душа і його дух. І вже дух дише не там, де хоче, а де повинен. Бо художник, мов Прометей, до скелі прикутий, до страждань світу, він не може навіть повернути голови, як люди – у печері Платона. Таким я бачу письменника Володимира Яворівського: розполовинений, розчахнутий, як блейківський атлет між добром і злом, щастям і лихом, славою і ганьбою, красою і зворотнілістю. Цей блискучий український прозаїк. Зі своїм словом завжди там, де біль і гнів його народу. Чи то це трагедія поліського села Кортеліси, знищеного гітлерівцями? Чи нещасна особиста доля геніальної художниці Катерини Білокур? Чи апокаліптична Чорнобильська катастрофа? А чи й наше похмуре сьогодення, яке продажні душі уже найменували кастрованим словом негаразди, а воно тим часом щодалі більше нагадує Тихий Чорнобиль. То чи ж може чесний письменник мовчати перед новими загрозами? Володимир Яворівський не мовчить. І у цьому його щастя, а наше так само Павло Загребельний. «Анонс! Вашим словом із Чорнобильської ери озвалася до світу своїм болем і своїми надіями сама Україна. Пишу ці рядки, Володю, з гордістю за вас». Звертався Олесь Гончар до Володимира Єворівського після атомної катастрофи в Чорнобилі, коли вийшов його роман «Марія з полином наприкінці століття». Трагедію і мужність українського народу його благородство і віру у свою незнищенність пристрасно, талановито й переконливо змальовує автор у своєму творі. Роман Криза про життя сучасного подільського села з його перебудовчими проблемами, нашаруваннями нової моралі, але невмирущими селянськими традиціями.